Hej och varmt välkomna till det 31 avsnittet av Supportpodden på 65an Idag så sitter vi här på Malmö flygplats och vi har fin besök i podden i form av Philip Troné Och vi har även med oss uh, Amos från Fanatics yeah. Så vi, vi drar väl igång på en gång, Philip varför var ni så dåliga då? som vi har diskuterat nu i några minuter innan så tycker jag att vi är inte så katastrofalt dåliga som Socko vill framstå. Som. Vi, förlorar, vi förlorar matchen med 2-1, jag tycker Trelleborg jag skapar väl fler farliga målchanser än oss men jag tycker ändå att vi är det laget som Försöker spela fotboll och utifrån det skapa målchanser. Så rent spel spelmässigt så tycker jag inte att vi är äh, sämre än Trelleborg. Men äh, självklart så vi förlorar matchen och äh, det är såklart inte godkänt. Men äh, man kan inte ha allt för höga förväntningar på oss att vi ska prestera samma sak borta mot äh, Trelleborg som äh, på hemmaplan. Så äh, jag tycker ändå att vi, vi gör en helt okej okay match rent spelmässigt. Vi försöker rulla boll. Jag tror Trelleborg har som mest kanske tre fyra passningar inom laget innan de skickar upp Den på kamera Jönsson där och... Visst, det är deras taktik, de gör det jättebra Men ren spelmässigt så tycker jag att vi Vi gör en helt okej match Vi försöker verkligen mm. Så det är liksom Det som gör att ni förlorar Att ni inte äh, Anpassar er äh, Till, till, till spel Att de skickar, de skickar upp äh, Bollen och ni äh, det känns ju som, från plats så tyckte jag att det kändes som att Trelleborg kom till ganska, de kom ganska enkelt till bra lägen. Jag känner att jag håller lite med dig, att spelmässigt så tycker jag att det är en ganska bra, in, eller bra, men det är, det, är ingen, det är ingen dålig insats. Men det är just det defensiva spelet som jag tycker fallerar lite och det är två ganska billiga mål de får. Um, så frågan är väl, min, jag funderar lite varför inte defensiven sitter Ja, men målen det är ju, det är ju två alldeles enkla mål så är det ju. Och det, det är alltid jobbigt att få såna mål mot sig på borta plan Men tar man bort de målen så, så gör vi liksom, vi gör ett jättefint mål. Vi har bud på att göra en kvittering i slutet så... Jag tycker ändå att att vi inte ska grämma ner oss allt för mycket efter den här matchen. Jag tycker ändå att vi, vi försökte spela vårt spel och vi fick inte riktigt till det sista tredjedelen men ja, jag tycker ändå att vi, vi ska komma här ifrån med huvudena ganska högt. alla fall. Mm. På tal ett spel så ni har ju lite vi har slängt om tidigare innan ja, men på på vår säsong så har ni som liksom bytt lite spelssystemet men nu på säsongen så har ni spelar ganska mycket Eh, som ni har spelat i målrätta eh, 4-3-3 och, och liksom spelat lite mer samma lag som ni eh, spelade tycker du att det passar er bättre? Jag tycker absolut att det passar oss bättre att spela 4-3-3 idag så blir vi tyvärr lite för långa i, mellan våra lagdelar vilket gör att när de slår de här långa bollarna så är vi inte riktigt där på, på andra bollarna och, och de kan, kan starta sina anfall ganska högt upp eh, på våran planhalva, trots att de inte är så mycket folk där uppe. Eh, vilket gör att de eh, kommer till de här eh, halvdana chanserna. Eh, men absolut, så det här är ett vinnande koncept i, i längden för få eh, fotboll mm. Det är du helt säker på? Det är jag helt säker på. I alla fall så som materialet ser ut i, i dagsläget. Mm. Vad tror du? Um, nej men jag, tror jag, eller jag håller med. Det som jag funderar lite på... Idag så ligger vi under med 2-0 i Amman. Det har gått 65 minuter. Men det som, är lite, det som är lite synd att vi egentligen inte har några offensiva byten att göra. Vi slänger in Carlos som eh, visserligen är en duktig defensiv spelare. Men eh, jag börjar fundera på var, varför lånar man ut Samuel Holm och varför tar man inte tillbaka honom om vi har så mycket skador och som vi har idag. Det känns lite som att vi inte har riktigt något alternativ för att skapa... Alltså få in någonting annorlunda offensivt Nej men det alltså, om, Som en gång kan vi inte ta tillbaka som helst. Men liksom visst Vi har ju lite skador nu och det gäller ju även Backlinjen och sådär det, det, det som vi ställer upp med nu Bakåt Har vi aldrig ställt upp med liksom, Någonsin så att det, det blir ju liksom svårt att Gör det. Nu har jag tränat mycket på gräs också. Det är din gräsmatch. Så du på att det är något som är liksom nya svårt man att spela på gräs? Eller? Svårt och svårt. Alltså det, det är klart att det blir en annan grej gentemot konstgräset. Det tar, tar lite tid att anpassa sig. Det är en, en lite annorlunda sport på gräs. Det blir mer, mer fysiskt. Du, du hamnar i närkampen lite oftare. Du behöver oftast ta någon touch extra för att kontrollera bollen. Så det är klart att det påverkar oss som är vana att spela på konstgräs och träna på konstgräs. Vad skulle, vad skulle du spela på helst om du fick följa? En fotbollsspelare föredrar ju alltid en fin gräsplan. Men tyvärr som det ser ut i Sverige nu för tiden så finns ju... Finns ju de sällan. Det är inte ofta man ser en fin gräsplan där det går att rulla bollen överallt på planen utan att det stötsar. Så som det ser ut just nu i Sverige så föredrar jag konstgräs med tanke på kvaliteten på de gräsplaner som finns. Hur kändes gräset idag? Det var helt okej. Okay. Det var kortklippt och, och fint så, men eh, som alltid på gräsplanen så finns det ju bättre och sämre ställen. Liksom. Så det blir mm. ju, det blir en del anpassning liksom beroende på vart man befinner sig på planen. Man får tänka en gång extra när, när bollen kommer. Hur ser det ut om du tänker tillbaka på de andra gräsmatcherna mot typ Örgryten, Mjällby? Alltså vilken plan har varit bäst? En liten nu var inte jag med Guys Borta. Men den var tydligen bäst enligt grabbarna. Sen tyckte mm. jag att Halmstad var helt okej. Okay. Den var lite för långhårig. Men Guys Borta är den som har varit bäst enligt truppen. Man kan ju ändå tänka med tanke på att de sköt upp premiären på Gamla Ullevi i TIF. Var det? Fem veckor? Mm. Så hade det ju varit sorgligt om de inte fick det då. Ja, och det var väl en helt ny hybridmatta också. Så... Mm. Kan vi gå in lite på, jag funderar på gräset på Solid Park. Det har varit ganska mycket klagomål på det och VLT har tagit upp det någon gång. Hur, hur är det idag? Nej, det är ju under all kritik så här. Men den som ansvarar över byte av konstgräs säger att det ska hålla i fem år och verkar hålla strikt på det. Tyvärr så gjorde de ju ett stort misstag när de när de la gräset från första början att de beställde fel mått på planen. Vilket gjorde att de var tvungna att skära upp alla linjer och bredda planen. Vilket har påverkat planen väldigt negativt så här i efterhand några år senare. Det är ju stora stora gropar där de gamla linjerna har legat och de nya linjerna släpper ju underifrån i limmet. Liksom. Så, tyvärr så är det nog sämst i serien. In inkluderat alla gräsplaner Det känns jäkligt Västerås stad Att först bygga en sån här fattig Och sen lägga på ett felbeställt konstgräs Jag hörde det Det var så sjukt men jag hörde att det är liksom... ja, men Det var, det var fel, fel mått Så att de fick liksom riva upp hela grejen ja, Nej, det, jag, det är... jag, minns, jag minns första träningen När vi kom ut eh, Svintaggade för att komma ut på det nya konstgräset Kommer ut från spelartunneln Men man kommer aldrig fram till till sidlinjen för den har blivit inflyttad 6 <laughs> <sex> meter. Så <laughs> det, var, det var en speciell känsla. Men hur men, många år är det kvar till nästa byte om man säger de här fem åren? Som... Eh, jag tror det är nästa sommar. Okay. Så det är inte allt för länge. Men förhoppningsvis så kanske de kan ta sig i kragen och, och göra någonting åt det redan i, i vinter. Inte mm. nästa säsong Hoppas på det. Men om vi tar oss tillbaka till matchen idag. Filip, hur skulle du analysera hur ni, ni gjorde insatsen idag? Men jag tycker vi vi börjar lite så där. De får lite farliga skott utifrån i början. Tyvärr. Jag tycker inte vi riktigt gör det vi har sagt att vi ska göra. Även om vi hade pratat väldigt mycket om det inför matchen. Vad har ni sagt att ni ska göra? Ja, det är väl inga hemligheter så här i efterhand. Men vi, vi skulle försöka hitta lite diagonala crossbollar och, och få tryck på dem bakom. Sen låg de ganska djupt vilket gjorde att det blev svårt. Uh, och så ah, har vi hitta dig igen, så... Ja, precis. och så har vi inte den naturliga vänsterfoten i, i Kalle eller Dennis som kan trycka de bollarna heller uh, så det blev lite, lite svårt uh, men sen tycker jag vi jobbar in i oss mer och mer, sen får de ju det där två skitmålen i första halvlek tyvärr mm. uh, men jag tycker vi ändå fortsätter ryckninga på vi känner det i halvtid att att vi har chans att vända den här matchen och vi kommer ut i andra halvlek och självklart satsar offensivt liksom, vilket gör att det, det öppnar sig bakåt och de får, får ju några farliga chanser i andra halvlek också men som sagt så vi har ett bra tryck på dem och det är, det är några bra chanser där i slutet, jag tycker själv att jag borde ha gjort bättre på min chans där på stopptid som kanske hade resulterat i en poäng men tyvärr så förlorar vi med två vad säger ni till varandra i paus då? När, när det ser ut, när ni ligger under med 2-0 liksom? Och, och... Nej men vi försöker peppa varandra liksom och säga att vi, ja. vi ändå är med i matchen att vi, att vi möter ett mycket sämre lag än vad vi själva är. Liksom. Det, det ser vi ju. De, de vill ju inte spela fotboll. De skickar upp bollen och, och krigar de andra bollarna och, och, och spelar sin fotboll på det sättet. Så vi känner ändå att vi är det bättre laget och att vi, vi har chans att vända matchen. Så vi försöker peppa varandra så gott det går och, ut och göra en bättre andra halvlek Än, än första halvlek mm. ja, Det tyckte jag också verkligen att eh, Vi är ju egentligen det bättre laget Man ser ju att så, så här, Massimo, Trelleborg är ju inte speciellt Bra eh, spelare Eller du inte speciellt bra lag eh, Och vi borde egentligen liksom bara kunna Inte spela ut dem kanske Men liksom vi borde kunna Göra det bättre och hur, hur känner ni liksom att det, det, vi, vi ska ju bättre Trelleborg är sämre hur känns det då? Nej, men det, är lite så, alltså det, är, det är så fotboll fungerar. Liksom. Hade, vi, hade vi mött dem på hemmaplan då hade det varit en helt annan match. Då hade vi kunnat rulla bollen. Vi hade haft ett helt annat självförtroende i våra passningsspel. Vi hade säkert rört oss annorlunda med tanke på att vi, vi känner oss tryggare på hemmaplan. Vi vill ha mer boll på fötterna. Men nu, nu blir det lite, lite annan matchbild än vad vi är vana med. och. Det är sånt man måste jobba med liksom, och växa, växa in i som fotbollsspelare. Att, eh, man kanske måste anpassa sig eh, mer efter motstånd, underlag och eh, eh, ja, motståndarnas taktik. Liksom. Och, och kanske försöka spela på ett, ett annorlunda sätt. Mm. Ehm, hur, hur känner ni för oss liksom, supportrarna? Har vi åkte ner ja, 15-20 pers på plats? Vi, vi var 13 och... Vad tycker du om det, Filip? Stort tack till alla tretton som var där. Eh, synd att det inte var 13 till, med tanke på att det ändå fanns bra förutsättningar att åka ner med flyg dit och hem som inte kostade allt för mycket. Men, Jag tycker det är dåligt. Det är för, det är för få. Ja, det, men, men, det, det är för jävla dåligt. Det? Men, men, men, men, men, men min egentliga fråga till Filip är så här, hur, <laughs> hur känner ni eller, liksom att det finns lite folk på plats? Liksom Jag antar att ni uppskattar det, men om vi skulle ha varit 100 pers hade, gjort, liksom, eh... hade det hjälpt mer. Ja, exakt. Det hade hjälpt 100 gånger mer. De 13 som är där ger oss 13% extra. Men är det 100 pers där då får vi 100% extra. Liksom. Så är det ju. Eh, och det är alltid kul att, att vi är den klubben som oavsett vart vi reser någonstans har med oss supportrarna. Det, det är något som... Som liksom ger en stolthet till oss som spelare i VSK fotboll. Mm. Men självklart vill man ha så mycket folk som möjligt där. Och sen är det ju förståeligt också med tanke på att vi inte har gjort den säsongen som ni supportrar har förväntat er. Så det är klart ja, alltså, där vill jag också säga implika lite alltså, Jag vet inte om vi supporter Inte har förväntat alltså, det, jag, det jag förväntar mig av er Är att vi ska klara oss kvar Och att vi, vi får gärna hamna på den övre halvan Men jag menar alltså, jag, jag sitter inte och tror att Vi ska liksom gå upp i allsvenskan redan nu alltså, jag, ty jag tycker att ni Gör en helt okej okay säsong men... Jo, jo det, det håller jag med om. Att ni förväntar er inte att vi ska gå upp i Allsvenskan men ni förväntar er att vi ska vinna betydligt mer matcher än vad vi vinner. Mm. Alltså, vi vill ju alltid vinna alla matcher vi ställer upp i. så. Och idag så tyckte jag att det var. Alltså, vi vi skapar inte jättemycket chanser heller. Alltså, det, vi hade några på slutet. Då, liksom. men, men... Alltså, vi, ja, jag men jag tycker att alltså, om man ser över säsongen så ligger vi bra till. Alltså, vi gör det ganska bra, ni gör det ganska bra. Så, så jag vill inte säga att ni, ni gör det dåligt på det sättet Men ja visst Jag tror man ska skilja på två saker där VLT har ju målat upp lite som att supporterna är sjukt besvikna Så fort inte laget liksom vinner alla matcher Och att det finns en, någon slags gemensam syn om att, att laget underpresterar Jag och alla som jag har hört, hört med är ju väldigt nöjda om vi klarar oss kvar mm. Det är liksom det enda målet som finns Däremot så kan man ju se i vissa sekvenser och kanske vissa matcher att laget inte presterar på den nivån som man vet att, att ni kan. Och det är liksom en besvikelse som ibland kan bli alltså det blir lite för stora ord men samtidigt så är det ofta ganska relevant besvikelse tror jag. Jo, jag absolut. tror att ni är lika ja, ja. besvikna själva liksom. Ja, vi är självklart lika besvikna. Men sen tycker jag inte att det är rätt att säga att man inte ger allt. För alla matcher är annorlunda. Som idag kan jag tänka mig att folk sitter hemma i soffan och tittar på matchen och säger att vi inte gav allt. Men vi ger allt i varje match. Och sen får det liksom olika... Matcherna faller ut olika, oavsett mm. om man ger allt. Trellborg borta eller Örgryta hemma liksom Vi är alltid varje match Men bara för att vi ger alltid varje match Så vinner vi inte varje match liksom. utan man, måste, man måste ha en realistisk bild Och se, se det liksom, Ur en annan synpunkt ibland Så att även fast man ger allt Så betyder inte det att man kommer vinna Utan man kan förlora ibland också. Vad är din realistiska bild att vi ska hamna i Tabellen i slutan. Nej, men Jag har alltid sagt att vi är ett topp 10-lag. Men det är så pass tight. Skulle vi vinna två raka matcher så skulle vi kliva upp några placeringar. Men skulle vi förlora två raka matcher nu, då kanske vi ligger 12. Så det är svårt att säga dagsläget. Men jag menar vi... Vi alla hade som mål inför säsongen att vi skulle klara oss kvar i och Jag menar, vi ligger nya efter 22 omgångar. Så hade någon sagt det inför säsongen, att du får ligga nya efter, efter 22 omgångar. Då tror jag alla spelare och alla supportrar och alla inom klubben hade, hade tagit mm. Absolut. Vi ju lite innan matchen om att just med tanke på att syrianska BP blev ettet. Så tänkte vi lite så här att vinner vi idag så... Alltså man ska inte, man ska inte eh, ta saker för givet, men då hade det känts i princip klart. Mm. Det hade väl varit en 10-11 poäng ner med åtta omgångar kvar. Var det något ni reflekterar över innan? Eller är det liksom att en varsin tag kollar inte så mycket på... Ja, men lite den klyssan är så Sen är det klart att alla sitter hemma och tittar på tabellen. Liksom. Det är inget konstigt så. Eh, och självklart, hade vi vunnit idag så hade det sett fantastiskt bra ut. Eh, men bara för att vi förlorar idag så, så känner inte jag mig orolig. Utan jag, jag tror det räcker med en vinst till på de här åtta matcherna. Men sen hoppas jag såklart att vi kommer vinna fler matcher än så. Men rent teoretiskt så tror jag faktiskt att det räcker med en vinst till. Mm, jag håller med då. Vad, Vilka lag känner du att här ska vi ska absolut ha bakom oss? Vilka lag är betydligt sämre än VSK i Super i år? nej men det är ju de lagen som ligger där nere BP har ju presterat jättedåligt mm. sen har man ju märkt nu i efterhand att de inte har det spelmaterialet som man trodde att det var mm. de... det måste man ju ha liksom med. från början av säsongen tänkte att de skulle ligga mycket högre upp än vad de gör så var det ju, men sen har det visat sig att spelarna tyvärr inte, eller tyvärr, tyvärr. De Spelarna håller inte för den här nivån eh, Helt enkelt och de, de har inte fått till det eh, Och sen är det ju Frej och Syrianska Som är betydligt sämre än vad vi är eh, Öster tycker jag ändå Är ett eh, Bra fotbollslag Men de har inte alls fått till det De har bra spelare och speciellt nu under hösten Så har de ju en riktigt stark startelva Men eh, de fortsätter ju Att gå, gå riktigt dåligt så de är ju betydligt sämre än vad vi är också Jag tycker Trelleborg, även om de vann mot oss idag så Tycker jag att de är sämre än oss Jag tycker att Ja, det är svårt att säga men... Mjällby typ. alltså... alltså om man tittar på målskillnaden på VSK Mjällby ja, de, de har gjort tre mål ja, Släppt in tre mål ja. färre. 15 poäng mer. Ja, nej, men de, de har ju haft ett, eh, en otrolig säsong. liksom Samma sak med Varberg. Varberg eh, var riktigt bra när, när vi mötte dem i våras. Mm. Men sen har ju verkligheten kommit i kapp dem också lite. Och de har fått kriga för varje poäng nu på slutet. Eh, och tappat eh, några placeringar. Så det ska bli kul att möta dem igen sen. Eh, men nej, jag tycker vi, jag tycker vi är Topp 10 i serien i alla fall. Sen är det väldigt tajt eh, mellan, mellan lagen där. Hade ni liksom den där tanken om, så, som Hjelby nu liksom har, har ju stycket iväg. Liksom. Hade ni den tanken och förhoppningen in, inför säsongen att ni, ni skulle kunna vara som liksom Hjelby är nu? Att liksom kunna gå mm. upp det i Allsvenskan? Nej, jag har alltid haft en ganska realistisk inställning till, till den här serien jag vet, jag spelat Superettan förut och jag vet att alla kan slå alla mm. uh, och bara för att du är, är förhands tippad att vinna serien som Halmstad jag tror att många som tror att Halmstad skulle jogga hem den här serien mm. uh, så betyder inte det att det kommer bli så utan Superettan är en, en märklig serie där, där alla kan slå alla och det är, det är bara att titta på hur tabellen ser ut i dagsläget mm. Men vilket, om du tänker tillbaka på de matcherna som har spelats nu Vilket är det bästa laget ni har mött? Är det Varberg på vårsäsongen? Här? Ja, det är helt klart Varberg på vårsäsongen Och det... hur kunde de liksom egentligen så få, få till det på det sättet? För att de var ju nästan färg och åka ur säsongen innan och... Ja, de, de, hade väl, de förlorade väl 3-0 borta första kvalmatchen mot Oskarshamn ja. Sen vann de med, var det 4-0 eller något sånt där Exakt så... Mm. Så det var hårfint för säsongen Men nej jag vet inte De, de har helt enkelt bara fått, fått Spelet att flytta på och, eh, Sen har de ju haft En riktig måltjuv också Som, som har gjort eh, en hel del mål eh, Kan vi liksom göra något liknande I VSK, eller liksom vad, hur? Ja, ja. Så nästa som Finns det alla möjligheter eh, Får vi liksom fortsätta skaffa oss erfarenhet av den här serien och behålla en stor del av truppen och fylla på med ytterligare några, några riktigt bra spelare så finns det alla möjligheter för VSK att vara med i toppen. Det ser jag inte som svårt ut. Vad ser du att vi säger fylla på i truppen? Vad skulle du behöva fylla på med spelare? Nu har du chansen att såga den här lagkamraten där. Men det är svårt att säga så här alltså, Vi har ett riktigt bra lag Vi, vi är, har en stabil superrättad trupp Men för att vinna Vinna den här serien Så behöver du spetsspelare mm. Och vart Vilken position de kommer in på Tror jag inte så spelar så stor roll Utan du, du behöver en, Minst två, tre spetsspelare För att kunna, kunna vinna serien Sen vart de spelar i laget Det tror jag inte spelar så stor roll Nej för, för jag tänker att vi när vi vann Norrättan, då liksom, det som var väldigt bra med vår trupp var att vi hade en väldigt bred trupp. Och det har vi fortfarande. Liksom att vi, eh, De som kommer in är i princip lika bra som de som startade matchen innan. Om man byter lite spelare mm. och sånt där. Eh, mm. Men det vi kanske saknar ibland är lite toppen. Och där... Där är ju du, Filip, en väldigt toppspelare i Superettan. Liksom. Och där, där skulle man kanske behöva lite fler sådana som, som du är eh, topp i, i, i Superettan. Liksom. Eh, ja, jag vet inte vad jag vill komma med. Jag på? vet inte var jag vill komma. Jag, jag vill bara säga liksom, att... Eh... Det här var väl lite smygberöm så här? Nej, jag vet inte. Jag tycker bara att... Eh... Alltså, vi behöver mer topp. Vi, vi, vi har en bred, bred trupp vi behöver med topp. Det, men, det men, är vad jag vill säga. Jag tänker lite så här. Tror du att truppen, om, om man träffar helt rätt i, i strategi och liksom spelformation. Så tror jag att den här truppen skulle räcka till att vara ett topp tre lag i serien. Har du någon annan känsla där? Eller känner du att ni, sett det, liksom, att ni får ut max av den truppen ni har idag? Nej, det har jag nog rätt i. att skulle vi, skulle vi behålla truppen som det ser ut idag och få till liksom en otrolig säsong nästa säsong då kan vi absolut vara med och slåss i toppen bland de tre bästa. Men då ska liksom allt klicka och då ska mm. vi vara helt skadefria och sådär. Så ser det, men... Som sagt, jag, jag tror det behövs en, en bättre spets. Och som, lite som Sockos säger, vi, vi har en väldigt bred och bra och stabil trupp. Men eh, vi behöver eh, mer, mer spets. Jag har, lite, jag har en fundering kring, eh, jag känner att vi är extremt ofarliga på hörnor. Vad känner du om det? Eh, nej, men det, det håller jag med om. Eh, idag är vi ganska nära på en hörna i första halvlek. Eller jo, i första halvlek eh, Ravi får komma upp eh, Aj, så. Ostärt, eh, Men får inte Eller jag tror de blockar Nicken Men ja, absolut eh, Det är en grej som vi kan bli Betydligt mycket bättre på med tanke på Att vi har ändå en hel del Stora, bra huvudspelare eh, Vi har Illy som är fantastiskt duktig på huvudet eh, Förutom ja, ett 2-0 jag. Men eh, ja. Ja. <laughs> ja, nej men eh, det är något som vi behöver träna mer på och lägga, lägga lite mer tid på tror jag. Men är det, är det inte något ni nöter mycket på träning och så? Nej, eh, tyvärr inte så känns det inte riktigt som att vi har prioriterat det eh, i år. Jag har en liten hobby, alltså jag är inte någon fotbollstaktiker så, men jag har en liten fundering kring just det här. Men jag tycker att ofta att vi kommer till väldigt bra inlägg från båda kanterna, men att, att det ofta saknas löpningar inne i straffområdet. Det kommer bra inlägg men det, det kommer ingen spelare på första solpen till exempel. Ehm, tror att det finns förbättringspotential där? Eller? Absolut. Det är ju ett av problemen eller problemen. Det är ett av svagheterna man har som lag när man spelar en 4-3-3 att det är ju oftast bara en central forward inne i boxen. Det ställer höga krav på, på de centrala mittfältarna att fylla på inne i boxen och det är inte alltid man man hinner eller eh, kanske orkar eller prioriterar att ta, ta den löpningen och det ställer höga krav på, på oss som eh, ytterförvars också att, eh, att se till att vara på plats eh, mm. eh, i boxen. Så tyvärr med den här taktiken så är ju det en liten akilisär kanske att vid inläggssituationer att, att det oftast bara är en eller oftast bara är det ska ju vara flera. Mm. Men eh, du spelar ju med en central forward liksom och oftast så är ju han den som är inne i boxen och det ställer höga krav på oss andra att vi, vi ska ta de löpningarna. Mm. Hur ser du på Gabrielsson som tränare? Det, det är en tränare som ska oss upp i Allsenskan. Tror du? Det låter jag vara osagt men jag, jag gillar Thomas som tränare. Jag tycker att han han har en otrolig fotbollskunskap och är, vill vara väldigt noggrann i det han gör. Sen är det upp till oss spelare och ta till oss det och utföra på planen. Sen om Thomas är rätt man för att föra vs upp till, till Allsvenskan. Det, det tycker jag inte att det är mitt ansvar att, att ta den pucken. Utan det överlåter jag till de här Men jag tycker Thomas är en, en jätteduktig fotbollstränare med en fantastisk kunskap inom, inom fotboll. Mm. Vi, vi hade ju en lite När vi gick upp i, i Superrätten så hade vi Thorane Fredem fredag som tränare ett tag. Eh, hur, hur var den eh, brytningen, eller vad man ska säga? Och så, sen kom Thomas in. Liksom, har, har du någonting att säga om det? Nej, men Thomas och Thorane var ju två helt olika människor. Liksom. Sen såg på fotboll helt olika också. Så... Det är klart att det har blivit en helt annan grej sedan Thomas tog över. Thomas vill, vill spela en, en helt annan fotboll än bara, vad Torrano ville göra. Så det är klart att det är skillnad. Mm. Vilket sätt är det skillnad? Nej, men det är skillnad både ute på planen och, och runt omkring. Torane vill styra på sitt sätt och Thomas styr på sitt sätt och jag föredrar det sättet som Thomas gör, gör det på. Mm. Vad, vad tror du om nu, nu kommer det bli ett landslagsuppehåll nu när vi kommer upp oss lite i smöret eller vad man ska säga så... <hör> jag har inte haft de här Vill man vara högt upp i smöret är min fundering. <hör> ja. Jävla konstig referent. <hör> Fortsatt? Nej, det vet jag inte. Men eh, nu har vi lite landslagsuppehåll och sen så har vi lite matcher eh, här efter det. Hur ska ni träna liksom nu under, under uppehållet och försöka förbereda er på ett bra sätt för de kommande matcherna? Mm, vi får faktiskt lite ledighet. Vi, vi får ledigt i och måndag, sen tränar vi på tisdag och sen kommer vi få ett eh, individuellt träningsprogram från eh, vår fystränare som vi ska hålla fram till måndag nästa vecka när vi drar igång igen. Så vi får en liten minisemester nu faktiskt, där vi får eh, ladda batterierna och, och träna på egen hand. Och umgås lite med nära och kära och så där, istället för att umgås med varandra eh, varje dag som vi gör annars. Så det, det ska bli skönt att, att komma ifrån fotbollen lite, även om det inte är jättelänge sedan vi hade sommaruppehåll. Men det var inte, inte så många dagar då heller. Utan man behöver de här små pauserna ibland. Mm. Um, hur kommer det sig? Vi sitter här på, på Malmös flygplats. Och uh, förutom några fylla om så sitter ju du, Filip på Shan här och ska flyga hem. Um, hur kommer det sig? Att, att, ni, att ni tjänar bäst i truppen eller...? <laughs> Jag skulle vilja svara ja på den frågan, men jag tror tyvärr inte att det är så. Okay, men, ni prioriterar att komma hem lite snabbare. Ja, vi åkte som sagt buss igår och skulle åka buss nu efter matchen och var planerade att komma hem klockan en halv fem i natt. Och jag behöver behöver jobba imorgon, har en hel del att göra på jobbet och kände att 750 kronor för ett flyg hem som var tänkt att landa klockan 11 på Arlanda hade det varit någonting bättre än en bussresa, men tyvärr så, så blev ju flyget försenat så, så nu får vi se när vi kommer hem mm. ja. Hur känns det annars då liksom, att åka buss ner eller är det en bra, den bästa uppladdningen ni kunde ha eller hade ni hellre flygit ner eh, Jag tror att vi hellre hade flygit ner så jag, jag tycker det är lite synd att när man vi får höra så här i efterhand att det fanns stora möjligheter till att kunna flyga att vi inte fick den möjligheten eller fick den förfrågan från, från föreningen. Men jag menar man ska inte klaga på att få åka bussdagen innan och bo på hotell och, och liksom, ladda upp så. Utan, det är en, en helt klart en, en bra förberedelse. Men sen tror jag att större delar av truppen hade föredragit att flyga när det är så pass smidigt. Men eh, ni var i Malmö igår, eller hur? Ja, precis. Hur ser en sån dag ut när ni liksom åker dagen innan en match och bor över i... Vad gör ni? Igår var lite speciellt faktiskt. De, de valde att inte lägga någon träning i, igår morse. Annars brukar vi alltid träna på morgonen dagen innan och så åker vi efter träningen. Men eftersom att det skulle vara så pass lång bussresa så körde vi ett lite tuffare pass i fredags. Och så åkte vi direkt i, igår morse klockan tio. Mm. Eh, spenderade halva dagen i buss och kom fram runt eh, sex tiden eh, till hotellet då. och sen eh, käkade vi middag eh, och sen var vi några stycken som eh, gick till O'Larrys och kollade på första halvlek på eh, Juventus Napoli sen eh, valde vi att gå hem och eh, sova eh, och fick sovmorgon till klockan kvart i tio eh, sen var det frukost promenad Fritt fram till lunch, matchgenomgång och sen avresa till, till arenan. Så, jag menar, det, är, det är inte dåliga förutsättningar. Det är inte det jag säger men det är lite skönare och åka samma dag om det finns möjlighet. Mm. VSK är en -förening som som tänker på att inte sätta flygskam i, i i spelarnas huvud. <laughs> Eller något, ja. <yeah. laughs> Så kan det vara. Jag har en fundering kring Jag vet inte om ni uppmärksammar det på planen Men har du någon liksom favoritbanderoll På läktaren eller något sånt Vilken tycker du är snyggast Det är Kung Filip Banderollen ja. Men jag, säga, det, jag tror inte jag har sett den sen premiären Tyvärr <laughs> Nej det finns inte två kunder Tyvärr så har ni varit slarviga på slutet Ja Ja jag vet inte vem det, om det är Emil som, som står för den. Ja, det är väl gruppen som man står för den, tror jag. De åker sällan på borta matchen, tiffogruppen får man ändå säga. <laughs> Såga lite. Det är svagt. Ja, det är... Alltså, tror jag, antar att det är din egen. Ja. Eh, den, eh, den står högt upp. Men sen gillar jag faktiskt också Karvans. Jag tycker den är rolig. Mm. Jag tycker det är kul att Karvan gillar den också, så. Mm. Jag tror den vägen är nog tyngre än, än min egna. Faktiskt, för Karlman blir så glad varje hon sjunger. <laughs> så är det så. Är också lite lättare för liksom, många på läktaren att sätt och Den är inte lika komplicerad som, som Nej, din ramsa, det är, så. Nej, det är lite det också. Det är väldigt svajigt varje gång min, min ramsa dras igång. Det är inte många som hakar på. De, de få som hakar på sjunger ofta fel. Så... <laughs> ja. Så vi, den behöver präntas in. Ja, vi försöker. Vi försöker. Men du får väl göra mer mål då? Det är väl så, så får vi får dra igång oftare? Ja, fast jag gör ju nästan lika många mål som Karvan. Så det är konstigt att min är så pass mycket svagare än hans. Så kan det vara. Då börjar ta, snor från. Ja. ja, jag skulle ha straff om vi fick mot, eh, vilka var det? Det var när vi hade en situation, om man Dalkor, hemma. När vi skulle ha straff det sista som hände när deras försvaret tog bollen med handen på hörnan. Då var det jag som var uppskriven som första straffskytt. Så. Du, men, du menar inte Halmstad? Mm. Nej, det var Dalkörd. Vi Dahlkörd. fick ju en hörna, det sista som hände efter Dogga hade gjort kvitteringen. Så tog bollen på deras äh, arm. Där. Men är det svårlyckas? Alltså? Att, att, att man liksom byter straffskytt? Nej, är... det är alltid, alltid Karvan eller äh, Boris. Men äh, ingen av dem var med i den matchen. Eller Karvan var med och satt satt på bänken. Så då stod jag som första straffskytt eftersom att jag startade matchen. Men... Mm. Äh, i ett sådant läge får man se vill, vill Karvan ta straffen då så är det klart att han får ta den med tanke på att han är första straffet och är på plan så bara för att jag står på pappret så betyder det inte att jag ska slå straffen mm. Ja, nej vi kanske ska börja, börja runda av lite här men en fråga är Filipa vad tror du att vi, vi hamnar i slutet på, på liksom Superettan? vad tror du att vi, vi lägger oss i tabellan jag har ju sagt sexa förut Jag sa det i somras senast Jag tycker fortfarande att vi har, vi har chans på den Men skulle jag säga någonting nu så får jag hoppa ner ett snäpp och säga sjuva mm. Kan man få skicka ut lite sängor innan vi stämplar ut? Vi kan ju skicka på Då ska jag vilja skicka ut två kängor Först till Svenska fotbollsförbundet som lägger jävligt dåliga matchtider När vi har haft tre Match, nej fyra matcher 13.30 Och så får vi i 70 mil bort en söndag 17.30 Jag tycker det är, det är för jävla illa alltså. Den är faktiskt riktigt tung Aa. Det hade varit trevligt att kanske spela 13.30 borta mot och Så kommer man hem lite, lite vettigare tid Det känns ju lite som att de, att de Bara existerar för att jävla som oss Ibland <laughs> och vad, tycker ni, vad tycker ni om matcherna? Är det något ni liksom... Om matchtiderna? Ja. Jag vill spela så tidigt som möjligt sen är det skillnad alltså, speciellt en sån här borta match när, när man inte är hemma liksom. du, kan inte, du kan inte riktigt göra de rutiner som du gör inför en match annars, det blir väldigt långa dagar att gå och vänta på matchen som börjar 17-30 när du sitter på ett hotellrum i Malmö liksom. det finns inte jättemycket att fördriva tiden med så jag föredrar, föredrar de tidiga matcherna om du tänker hemmamatcher, har någon favoritdag? och Gillar du vardagar mer än eller? Men Där tycker jag vardagar är helt okej. Okay. Mm. Med tanke på att jag, jag jobbar i dagsläget så kan man ändå åka någon timme till jobbet och döda lite tid där och sen åker man hem, käka lunch och vila lite och sen är det nästan dags att åka till samlingen. Mm. Men annars så föredrar jag ju en lördagsmatch mitt på dagen Oftast lite mer folk och sen eh, är det alltid skönt att vinna en lördag. Kan man spela golf på söndag? Ja, men tyckligt så. Ja. Just det, andra sängen också. Ska vi skicka den till Olerus då? Som är en jävla... Eh, ett pistställe. De kallar sig sportbar men de har inte simor som ungefär visar... Ska vi säga 78% av all relevant fotboll. Så Olerus, dra till helvete. Ja, kan vi säga. Jag måste få såga något. Så är, är Såga på jag är för Har du lyssnat på den podden förut? Jag har lyssnat några gånger, men jag har blivit riktigt dålig på att lyssna på podden senaste tiden. Jag hade någon period där för typ ett halvår sedan när jag lyssnade på väldigt mycket podd. Men sen sen har det inte blivit en enda podd på bra jävla länge. Så tyvärr så måste jag säga att jag senaste gångerna inte har lyssnat. Men... Vad va tycker du generellt om om du, du, ändå har, du har ändå lyssnat på den förut. Nej, men jag, jag är en sån här alltså, det är en grej som vi pratar mycket om i VSK: att man ska inte läsa vad ni supportrar skriver. För oftast så skriver ni ju faktiskt inte så mycket positiva grejer, och ni säger inte så mycket positiva grejer. <laughs> <laughs> eh, och det finns säkert om i laget som blir eh, påverkade och tar åt sig av. Eh, av det som skrivs. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att både lyssna och läsa vad, vad ni har att säga för jag vet att man ska ta allt med en, en ny passalt, och jag vet ju själv att när jag tittar på, på de lagen jag tycker om så är jag också en jävligt bra expert på sidan om. Liksom. Så, eh, jag tycker det är jätteroligt att höra vad ni har att säga och eh, höra era åsikter om, om våra prestationer. Men... Ty, tycker, du, tycker du att vi har några bra saker att säga då, liksom generellt? Ibland kan ni glimra till med lite, <laughs> lite fina, positiva saker och sådär. Och ibland så kan ni ju faktiskt analysera matcherna ganska bra. Bara ibland? Men som sagt, det, det händer ibland. Men ni, ni märkte att vi hade en positiv syn på var det örgri hemma som vi gick ut och sa att nu jävlar ska vi peppa och inte vara så jävla bittra som vi alltid är annars. Eller ni märkte ingen skillnad kanske? Jo, men som sagt, ni glimrar till ibland och, <laughs> och då är man med och läser liksom, då, då får man suga åt sig av det. Så, mm. ja, det är, men det är fantastiskt roligt att det finns ett så stort intresse och att det finns så mycket folk som har åsikter. Liksom. Det, det är så det ska vara. Ja, men med de orden så, så kan vi väl <laughs> runda av det med, Medan äh, det kommer att vara någon sorts äh, uttryck här i högtalarna Ska vi skicka en känga till Norwegian också som ett jävla pissbolag som inte kan hålla sina den Ja. Så, det får bli så, <laughs> ja. så Tack för idag Philip trots att vi inte blev eh, tre poäng så... Jag ber om ursäkt ja. men tack för att ni kom Ja. Tack själv, ha det så bra som vi brukar säga, heja sport Ja, heja, heja sport